Sziasztok! Ez a Pixelcast első adása, akik jelen vannak. Kaszman! Sziasztok! sickness, Hello! És Antaru! A műsor témája nem más, mint hogy a hangulat teszi a játékot. Tudjuk-e definiálni azt, hogy mi a hangulat? Mi a fontossága szerepe egy játékban? Ha megpróbálhatom megválaszolni, akkor a hangulat az nem más, mint egy, egy nem túl intenzív állapot, ami... Kevésbé erős, mint az érzelmek, viszont hosszan tart. És e, játékokban, ugye, ami ezt előgyészeti az embernél, az a játéknak a hangulata, vagy a játék atmoszférája. De jóval teszi -e ez a játékot, feltétlenül szükséges -e hozzá, vagy nélküle is működnek-e a játékok? Az a bajom a hangulattal, hogy nem tudjuk nevesíteni, csak azt tudjuk rámondani, hogy jó, és... Ennyi. Nem olyan, mint amikor azt mondom, hogy dühös vagyok és egy konkrét dolgot érzek. Milyen hangulatom van akkor, amikor az zántsártát kettővel játszok? Ezért nem is tartom jónak, hogy feltétlenül definiálni kell a hangulatot. Hát pont ez a gondom, hogy nem tudsz számutatni, hogy mi az. Most az de leülnék beszélgetni, hogy akkor, vagy a szeretetről, hogy ez, hogy ez tulajdonképpen milyen érzés, ad az hogy tudom, hogy nem tudod elmagyarázni. Az zántsártának tipikus kalandfilm hangulata van. No, de de miért az a kalandfilm? Hát, hát, amit a Kótermény meg az Indian Jones így beutatott az emberek adjába. Ja, de az, az, az én... amikor extrém helyszíneken verekednek a, a repülőgép előtt, utána kincseket találnak, menekülnek, csapdákat kerülnek ki. Hát kaland. Meg Misztikus. a definícióját a Wikipédián egyszer pár éve megnéztem, le tudják írni valahogy. Oké, okay, hát de, de azt az mondtok, néc, az a setting, meg igen akkor átdobunk ebbe, de a setting meg a hangulat, aztán nem alapvetően az összekapcsolódik. Ban, abban igazat adok, hogy definiálni, körülírni nagyon-nagyon nehéz a hangulatot. Gyakorlatilag lehetetlen. Igen, ha, ezért mondom azt, hogy csak de. arról tudunk beszélni, hogy van vagy nincs egy játéknak hangulata. Sokkal többről nem tudunk beszélni, meg maximum arról, hogy én akarom ezt a hangulatot átélni, amikor játszok. Körülbelül ennyiről tudunk beszélni, de értékelni ezt nem tudjuk, mert nincsenek rá szava szavaink lényegében. Sőt, hogyha ebből ötletem abba, hogy a hármán játéknak ugyanaz a hangulata, de hogy már a másodiknál sem éreztem azt, mint az elsőnél, a harmadiknál meg aztán végképp nem. A hangulat az megvolt, de már nem élveztem, túltettem magam rajta. Ugyanígy az a Sins is is, ott azt mondom, hogy a játék is gyengült, könnyebb lett. Na, van egy ilyen pszichológiai fogalom hogy habituáció, ezt úgy hívják, és annak az a lényege, hogyha egy inger, ha igen, megszokás, hogyha egy inger folyamatosan éri az embert, akkor egy idő után megtanul rá, nem figyelni. azután. Szerintem valahol ugyanaz a helyzet a hangulattal is, hogy hozzáedződik az ember, és hogyha elsőre nagyon intenzív, ö, intenzív a játéknak a hangulata, akkor az másodjára, vagy sokat gyára már egyáltalán nem lesz az. És akkor utána... Az ember elkezd arra vágyni, hogy legyen ott egy jó játék. Én ugyanezt érzem egyébként az olyan játék, amire én nagyon rá vagyok, aki várom, és várom, is valahogy nem csak a játék, hanem maga, maga a hangulat, az atmoszféra beszívódik. És akkor azt veszem általában észre, hogy hogy mondjuk tényleg egy normális, becsületes, hosszúságú játékról van szó, hogy egyre inkább, egyre kevésbé bonz az, és egyre inkább zavarnak a játékmenetnek a hiányosságai, azok a problémák, ami nem tetszenek, vagy azok inkább bevonznak, ami konkrétan tetszik a játékban. A tipikus példája ut utóbbi időkből a, a splinter Cell Blacklist, ami csapnivalóan harcspiritúan rossz a történet, és a hangulat, az te tehát teljesen jó ez a, ez a katonai sötétben lopakodó, stb., hozzá egy kis, kis, kis, kis csendesebb háttérben szóló zene, és ez nagyon jó, és ezt így valahogy így, így már nem éreztem a játéknak a 20%-ánál, viszont a játékmenet volt olyan élvezetes, és és egyre inkább dobtak be az újabb játékszereket, az újabb kötyüket. Úgy élveztem, és, és tényleg, hogy sok mindent lehetett a játékban csinálni. Emiatt befejeztem a játékot. Itt alapvetően viszont a story az nem nyomott semmit a hangulatban, a, a ladba, a hangulat meg maga az, mint olyan, olyan megszoktad, már nem, nem, nem éreztem részének a, a játék részének. De akkor gyakorlatilag kell a hangulat, viszont nem ettől lesz jó a játék. És akkor ugyanoda jutunk vissza, hogy akkor miért ezen rugóznak emberek, hogy hülye de jó, ezért jó a játék közben nem attól jó. És nem azt mondom, hogy rosszak azok a játékok mondjuk, amiknél a hangulatra, hangulat miatt jó értékelést adnak, hanem hogy meg kellene látni benne azt, ami miatt tényleg jót kellett volna adni rá. Igazából szerintem az a helyzet, hogy most a, főleg a mostani generációban már megvan az az eszköztár a játékfejlesztőknek ahhoz, hogy ahogy az ember elindítja a játékot, egy nagyon erős élmény érje a játékost és emiatt van az, hogy legtöbben félreértjük azokat a játékokat, amik egy nagyon erős hangulatot közvetítenek. És ez az, amire elsősorban vágyunk, mert ez, ez az, amivel első körben találkozunk. Igen. De például szerintem most megint egy elmúlt évek sikerjátékát nézzünk, ami meglepetés siker lett szerintem a Dark Souls, amúgy arról lett híres, hogy barmi kemény játék nagyon-nagyon nehézre sikeredett. Mert ját, és ugye igazából megvan a játék mélysége, tehát úgymond megtanulható, kitanulható, és ezért meglepő, hogy siker lett a játék anyagilag is. Én mondó vagyok, hogy az egy meglepő siker, viszont szerintem annak a játéknak a sikerét egy részét, a siker részét az adja, szerintem, hogy a, az atmoszférája a játéknak, azaz sötét az igazi dark fantasy, ami játékban abszolút nagyon jellemző az utóbbi, nem is tudom, mixében, nem is emlékszem, mikor volt utoljára kemény dark fantasy játék alatt. Tényleg az a magadra maradottság, csak sötétség, nyomasztó, mindenki őrült a környez minden ellenet dolgozik, csapdák vannak folyamatosan, nem érezhetet sosem magad biztonságban, ez is a, a a része a játéknak. Most az, hogy ha, ha csak annyi lenne, hogy mennél egy teljesen más típusú játékban, egy folyoson mondjuk egy... Nem működne -e a fantazi karakterekkel? Nem. Szerintem nem. Vagy teljesen más, más célközönségnek szól, és teljesen más vagyok. Vagy mondod, egy világban? És... Nem. No. Oké, okay, hogy settings része, tudom, hogy ezt akarod mondani, de ez, de az meghatároz alapvetően a hangulatot meg, kinek szól. Szerintem pont, hogy a játék az igazították, hogy ez passzolna hozzá a leginkább. Vagy eleve Dark Fantasy RPG-t akartak csinálni? Nem, hiszem. Szerintem kardozós, középkori harcolós játékot akartak csinálni. Nyilván nem akartak leragadni egy-egy a mi világunkból valamilyen ja, a ami ja. ami... Nagyon lekorlátozza a fegyvereknek a mennyiségét, meg, meg egyebeket. Az ellenfeleket, meg a helyszíket. ellenfeleket. hanem hanem egy ilyen fantazit, és akkor... Na igen, szerintem így jól megfogod a lényeget ebből, mert a Dark Souls arra egy jó példa szerintem, hogy ott a hangulat és a játék mellett nem egymástól különbaja, hanem együtt erősítik egymást, és a hangulat nem ér véget ott, ahol kezdődik a játék. De, de attól felül, most mutatod azt, nem? hogy Dark souls egy nagyon-nagyon jó hangulata van, és az már alapvetően vonz. Igen, mondhatjuk ezt persze. Pont ma nézegedtem screenshotokat a, a második részből. Az első részben nekem beletört a bicskám egészen azért, mert jössze jelent meg 2011-ben. És őssze nekem baromi, baromi sok munkám van. És akkor na, megvettem premiérkod, na, nyomjuk, stb. És egészen nem volt időm-energiám foglalkozni vele. Beletört akkor a bicskám, feladtam, hamar túladtam a játékon. Láttam a második részben. És most néz, nézegettem újra a screenshotokat a második részből. És az, a, az az atmoszféra, ami kisugárzik a képekből az egészen tudom jó, hogy nehéz lesz és nagyon örülöknek, hogy tavassza fog jönni és azért adok neki egy esélyt. Mert az a világ nekem ránézésre, a helyszínek, amit sugár az, az, a, az a fajta világ, az nekem abszolút egy olyan vonzó dolog, ami, ami ránézek és már akarok vele játszani. Értem, de ez nem csak annyi, hogy ez az ízlésedhez passzol, viszont egy olyan dolog, ami nincs kielégítve. Se filmben nincsenek ilyenek. Most három évente jön egy fantasy film, ami jó. És az is Igen, könyvet olvasni, rústák vagyunk, ugyanígy vagyok ezzel én is. Tehát örülök, hogyha látok egy bármilyen izé cyberpunk játékot, legyen akármilyen rossz, kipróbálom. Viszont ez csak addig jó, hogy vagy egy belépőjegyet veszek. Utána hogy ne? Imádom a jó hangulatú játékokat, de el tudjuk választani azt, hogy jó-e vagy sem ettől. Ne örülök, hogy nincsen konszenzus, mert legalább tudunk miről beszélni játékfejlesztésnél, hogyha nem egy ilyen franchise alapú, mint mondjuk Batman, meg valami egyéb filmekből készült akármi, akkor nem sokszor a legvégén dől el az, hogy mi legyen a setting, meg a hangulat, igazítva mindezt ahhoz, hogy ki tudja szolgálni az, azt a játékmechanikát, amit terveznek? Hát a legvégén nyilván nem dől a Nyilván nem akkor, amikor már kész vannak a karakterek, hanem hanem a tervezési fázisban. Ez lenne az ideális, hogy a játékmenethez igazítjuk a játéknak a settingét meg a játék rá adunk rá egy olyan ruhát, ami megfelelően illusztrálja azt, hogy mi ez a játék. Szerintem például a Dark Souls egy tökéletesen jó példa erre, mert azt, a, azt a, a játékosnak azt az ilyen szintű fogalmazok úgy, hogy elnyomását a, a játék által, amit ez a nehézség közvetít, azt az a sötét fantazi világ ez teljesen jól árnyalja. Gyakorlatilag úgy adja el a játékszabályokat a játék, hogy nem is, nem is kell külön kihangsúlyozni, hogy ez egy ilyen játék lesz. Ha az ember ránéz ezeknek a, ennek a játéknak a screenshotjaira, akkor egyből arra számít, hogy itt valami hatalmas nehézséggel fog szembe találkozni. Nem abban, hogy nagyon könnyen átlendül a játéknak a kihívásain. De azt azért hangsúlyozom, hogy általában a fejlesztés nem ilyen álomszerű meg idealizált. Va nagyon gyakran van olyan, hogy először találjuk ki a settinget, és csak utána próbálunk hozzá illeszteni játékmenetet. Meg ugye vannak a licencelt játékok, ahol eleve adott a setting, és így tovább, és így tovább. Tehát például, legyen akár az ott tudták előre, hogy egy ilyen Indiana Jones szerű játékot szeretnének, mert marketing szempontból hiányoznak ezek a filmek is, mostanában eladhatónak tűnik, és akkor jobb ilyen beletettek egy fedezékarcos lövöldözést. Hát valószínűleg igen, mivel a játékmenet maga nem indokolja azt, hogy bármilyen más érdekesebb setting legyen körülötte, mint ez az Indiana jones moziban már többször látott dolog. Hát a filmes téma, az, az a film, ez meg jó volt ez a feszes, pörgős lövöldözés. Ezért is nem, amit ugye sokan hiányoltunk, hogy kalandjáték basszus, hol vannak a, a fejtörők, mert ami volt benne, az nem nagyon volt, mint ami is lett volna benne. Az egészen arról van szó, hogy nem az volt a koncepció, az volt a koncepció, hogy téged belemegyenek egy, egy ilyen kalandfilmbe, egy akció kalandfilmbe, hogy mész, lősz, haladsz, futsz, igazából nem esel ki, tehát mond nagyon fókuszált a, az élmény, téged hajtanak előre, hogy mint egy filmszerűen ne legyen üres járat igazából. A hogy ez lett volna, ez lett volna ez Ugyanez, mint amikor te felhányt a harmadik résznek az elején, amikor ugye a garázsban ott vannak a többiek, a szállé, meg a, a csajsz, és akkor ott ezt nem állsz tíz-másnapet, csak már mondják, hogy nem azt kéne csinálni, nem azt kéne csinálni. És akkor szállatban állják az egészet. Pontosan azért, hogy ne törjön meg a, a dinamikáját, hogy ne törjön meg a hangulat, ne törjön meg maga a filmszerűsége az egésznek, hogy te mennyire haladják, csinálják és már is hogy majd már tényleg jutottál tovább, nem kellett tökölnöd. Szerintem ez tévedés. Mert nem van, amit mondani, az, amit mondasz, nem az a tévedés, hanem az, hogy ettől megtörné. Tehát ugyanúgy egy ilyen kalandjátékhoz hozzátartozna az, hogy hogy megfejtem a bejutást. Vagy, vagy akár az, hogy csapdákat kerülök ki, vagy, vagy játszok ki. Szerintem alapvetően ott van a tévedés, hogy az Uncharted az nem kalandjáték. Igen. igen. Kalandfilm. Igen, kalandfilm. Az egy mozis élmény, és egy igazából egy Indiana Jones mozitó nem azt várja el az ember, hogy horizon Ford az első három órában csak azon gondolkodik, hogy hova rakja <síns> le, le azt a követ, hogy kinyíljon az ajtó. <síns> hanem azt, hogy mondjuk bőfél perc gondolkodás után és két segítővel a hátán ezt a problémát megoldják, és már is rájuk guruljon a 5 tonnás kőoszlop. Persze, csak a játéknak van egy olyan rész, hogy játékmenet, mert kihívás, én szerintem, ami alapvetően egy meg az alap kellene, hogy legyenek, és ezt úgymond kiragadják az ember kezéből, tehát úgymond a, a kihívás az abban megmarad, hogy milyen nehézségi szinten kezd el, és hogy mennek-e a fejlövések. Na igen, és itt szerintem vissza is érkeztünk egy komolyabb gondhoz, hogy mondjuk a, ez a Dark mondhatni az ellentét, ahol a hangulat a játék ellenében van jelen, és nem mellette. Tehát a játék robására kerül az, hogy át tudják nekünk adni ezt a filmes Indiana Jones-os hangulatot. Igazából itt jön az a dolog, vagy itt kenyaludunk oda-vissza szerintem, hogy a játéknak vissza kellene hatnia a sztorira, meg a settingre. És ezzel az az alapvető probléma, hogy a, a setting viszont, ami az Unchartednél mondjuk nagyon marketing célokra lett felhasználva, az meg nem engedte azt meg, hogy az a játék ne olyan legyen, amilyen most értem ez alatt azt, hogy egy erős akciófilm hatást kell keltenie az egésznek, de viszont abban nem fér az bele, hogy Drake ne olyan dolgokat csináljon, mint amiket megcsinálta hogy lemészáról mondjuk 5000 embert egy egész játék alatt. Szerintem az Uncharted az úgy kell, helyén kell kezelni, és innentől kezdve jelleg az, hogy kinek mi az ízlése, amiért én nagyon sokat kaptam a fórumon, hogy Black Popcorn játékoztam, az Uncharted 2-t annak idején, és az folyamatosan hogy többen is a szememre vetették, meg, utána még ezzel is például, osztak, hogy én mertem ilyeneket mondani. A lényeg az, hogy ezt majd napig tartom az egy popcorn játék. Ez olyan, mint egy, mint egy olyan film, ami, ami intellektusban semmit nem nyújt, nagyon látványos, nagyon intenzív, Vet tudsz rájönni egy, egy doboz popcornnal, meg egy liter hólával a moziban, és nagyon érzem, hogy vigjátszat, nem feltétlenül fogsz még egyszer neki, hogy nem fog még egyszer talán érdekelni, mert a játék élmény hiányzik, vagy nem annyira intenzív, ami benne van, az működik de semmi olyan mélység sem nincs benne, amit ki tudsz bele szedni, meg, tudsz szerezni, meg tudod benne talán az összes kincset, hát hajrá, de ez nem lesz több tőle a játék, hogy két csajonban be fogsz nézni. Sőt, ha emlékszel, akkor a második részt azt úgy játszottuk ketten végig, hogy egymás kezébe adogattuk a kontrollert. És nem igazán volt az, hogy kitértük volna, hogy majd most ezt én csinálom, meg, mert hozzászoktunk a fedezégránátdobás. Meg jó hát, volt nézni is. is. Meg jó volt nézni, pontosan. Elég volt nézni is inkább, de, mondom. De én, és az a baj a játékokkal, hogy maga a játék, nem a játék játékélmény, a játékos kihívások, a feladványok maradnak meg benned, ha megmarad bármi, hanem azt, hogy esetleg volt benne egy olyan jelenet, ami... amire azt mondjuk, hogy fú, ez tényleg tökös volt, ez filmem is jól mutatott volna, de maga a játékból nem marad meg. Semmi ilyesmi. Például a régiától, RPG-kből, régi, RPG régi akciójától, számos főellenséget, ellenséget, helyszínt fel tudnék sorolni, ahol tényleg megküzdöttem azért, hogy továbjussak, és hogy életben maradjak, vagy megtaláljak valamit. Most nem maradnék, mert meg az NCAT itt kettőben, már itt maradunk. Aztán milyen tökösen megcsináltak azt a helikopter és üldözős jelenetet, a 6 hetedik jelenetben, amikor a le a házban. Hát, vagy, vagy a... De az egy film jelenet. Az ott mész előre, és néha megnyom az ugrásgombot és jön a mozi, és akkor megint nyomsz egy irányt, meg egy ugrás gombot pontosan, vagy pedig a nepáli falut. Annyira kidolgozott hely, szintén még korábban nem láttam játékban. Igen. Meg, meg, még mellesleg érdekes is volt, mert nepák nem nyomják a tévében ilyen nappal Ellenben ahányszor van valami nepáli tévon, mindenkit tenzinnek hívnak. De fordítva, ugye megint régi kedvenc játék volt, után fel a tencsút, ott a legmaradandóbb jelenet nekem az volt, amikor, amikor az első pálya végén, hát játszott játszottátok biztos, Ecsigolyának hívják a helytartót, vagy nem. Tudom, Kereskedő ki... volt? Kereskedő, aki egy egyszer elmenekül a harcba, utána pedig egy szobában vár, és ott kezdve hogy pisztolyjal lövöldözgetni. Ellenben, amikor már párszor ezen túl voltam, akkor és tudtam előre, ugyanez... Ez nem egy nagy döntési lehetőség számomra, hanem mert kiismertem a játékot, mégis tudtam, hogy hol fog megjelenni, ezért, még, mielőtt a játék eljutna arra a pontra, hogy ő, hogy vele ott meg kell küzdeni, oda letelepítettem szövegeket, meg bombákat abba a szobába. És amikor elindult a harc, akkor ő be elkezdett belelépni, és, és gyakorlatilag az átvezető filmben égett, meg, meg hogyha a szerencsém volt, akkor ott még nem lépett vele, csak a harc én, és akkor viszont nem kell csinálnom semmit, és meghalt. És úgy éreztem, hogy igen, én magam Valamit kiokoskodtam és, és teljesítettem, és örök, emlék. Nekem ugyanúgy megmaradt a tecsúból, valami későbbi pályán nem tudom, ki volt, van felelenség szintén, felcsalogattam az egyik tetőre. a Vége felé volt már azt az utolsó két-három szint valamelyikén, és az ott még az a szórakozásom, mert az a kísérlethezgettem próbálkozásonként, hogy hogy tudom megszívatni, mit tudok akkor lecsinálni, dobáltam le magam mögé a tüskeket, hogy tudom lecsalogatni, esetleg rá tudom -e arra venni, hogy lehessen. Ezek olyan dolgok, hogy tényleg, hogy most már nincs. Van egy feladat, villog rajta az ellenség, hogy mit kell megtalálni rajta, oké, okay, most ez egy alapvető, régen is voltak ilyen játékot, de nincsen már olyan játék, hogy nagyon kevés olyan játék van, megkapod azt az alternatívát, hogy másnak oldd meg a feladat, vagy ha igen, a szádba van rágva, és akkor is szerűen kell megjelned azt, a, azt az alternatív megoldást. Igen, nem, nem teszi lehetője a játék, hogy egy alternatív mód is célhoz vezessen. Gyakorlatilag nincs a, a választásodnak olyan konzekvenciája, meg sokszor választási lehetőséget sincs erre. Szerintem ez alapvetően azért is alakul így, főleg manapság, mert nagyon erősen közvetíteni kell azt az élményt a játékos felé egy modern játéknak, ami előre el lett tervezve. Most gondolok itt arra, hogy nekem ugye visszatérve az de egy nagyon minimális ideig, hogy ott egy nagyon Indiana Jones-os élményt kell közvetítenem, abban nem fog az beleférni, hogy Drake komoly döntéseket hozzon akár egy ellenséges katona életéről, vagy akár arról, hogy felveszük-e a kincset, vagy sem. Ő ezt megcsinálja, ő erre hivatott. De egy, egy régi játék, de nem csak régi játékokra igaz természetesen, hogy nem alapoztak ennyire arra a hangulatra, ha már itt tartunk, amit közvetíteni akartak a játék által, ezért inkább egy saját élmény ragadt meg mindenkinek a játékos szempontjából. Hogyha sok régi játékra gondolunk vissza, szerintem sokunknak az az első gondolata, hogy itt és itt ezt meg ezt csináltam egy mostani játékban, meg az az első gondolatom, hogy ott volt egy tök jó script, járnát, amikor mondjuk az arcomba szakadt egy fel őkarcoló, de egyébként én, mint személy, én, mint játékos nem annyira vagyok jelen ezekben a játékokban. Igen, tehát kaptál egy ninja eszköztárat, mozdulatokat, meg, meg fegyvereket, illetve egy környezetet, és úgy használtad, ahogy akartad, balról, jobbra, aluló, felülről. És igazából meg bele is kérdeznék, hogy a tencsú az nektek, mint jó játék, vagy mint jó hangulat maradt meg? Nekem, nekem az volt, hogy nekem minden. Jó, lehet, hogy hülye dolog, és lehet, hogy hülyének nekem minden olyan játék, ami, ami megmaradt, az, az kötön valami hangulathoz, vagy valami, vagy valami akkori korszakokhoz. Nekem ez mindegyikhez kötődik valamiféle hangulat. Szerintem nincs olyan, olyan említettem olyan jó játék, mert nem mondanám azt, hogy nem volt valami olyan olyan hangulat, ami, ami tudok hozzá kötni. Jó, uh, uh, megkérdezném, hogy a Tét részt a szereted? Aj! Ez nagyon gonosz. Szeretem. És milyen hangulattal írná körbe azt, amit a TTS? De ez nagyon gonosz kérdés, meg ez egy logikai játék, most nem mondom, hogy klónokat, amit mondtam, hogy nyomom telefonon, orvosszájban. Tudom, tudom, de menjünk Azért menjünk bele, szerintem, mert kiukadunk ebből egy fontos témához. És még azt később akarnám... Meg van a kérdéztető. hangulat annak is, azaz, hogy én imádtam azt a ruszki amivel mem, de én amúgy nem, hanem a, a játék élmény, amikor amikor amikor ügyesen felépítetted még a legelején, főleg, a, a, hogy na, hogy majd jön a hosszú, négy kockás izé. jön a csík, tudod, és akkor majd be tudod rakni a szélén, és akkor fú, ez milyen jó, mekkora te eltüntettesz, meg hogy a be, beépült sort, na, most ezt eltüntettesz fölül, és akkor ez egy katalzis, pláne, meg magasok, és az egy kota az is, plánunk, mert magasok se az a szimpla, egyszerű játékélmény. Na igen, de azt szerintem azt látni kell, hogy ez azért tudott a t annyira egy annyira élménynek megvalósulni mindenki számára, mert nem akar semmi másra tetni a játékosa, mint ami maga, Tehát egy nagyon zsigeri, kis egyszerű játék, de annyi variációs lehetősége, hogy mindenkinek a saját egyenisége benne át. Igen, de nem baj az persze, hogyha hozzátesznek valamit, volt például, és most nem, vagyok biztos benne, nem Street Fighteres, de de nem, valamilyen egész. Az, az ilyen Visual World, meg Columns volt az igen. a Puzzle Fighter, vagy mi volt Puzzle Fighter? Talán a... az volt, igen, de, de van részből is hasonló valamilyen kis karakterekkel. Csak a Nintendo-nak is volt ds és ilyen is. saját ilyen Nintendo tematikájú, metroidos meg mario meg Bowser pálya volt, meg mint tudom én. És csak nem. azt akarom mondani ezzel, hogy ha tetszik, akkor, akkor lehet játszani azzal a Tetris-szel, de nem ettől lesz annyira jó, hanem hanem attól, hogy, nem. hogy tervezned kell benne sikereket érzed. Ezért volt az összes Tetris klón jó, mármint ha jól működött, és nem, nem volt valami erkincse szerintve benne mondjuk hogy rossz ritmusban, úgy rosszul látod ahogy a, hívják. Ezért működött az, hogy a Tetris működött a piaci ezer forintos, nem tudom mennyibe került, vagy pár száz forintos, nem tudom mennyi volt. A kort játékon, az a hosszú fekete meg szürkébe lehetett kapni, működött Gameboy-on, működött mi commodore is játszottunk, amiben volt egy más mód. Az működik minden mert az egy olyan, olyan élmény. Ez olyan, mint a shock, tök mindegy, hogy hogy néz ki. Akár virtuálisan, akár megcsinálva a fentezi karakterekkel, akár élőben, akár lehet kapni szonikos sak készletet például táblával együtt. Tök mindegy, hogy milyen az shock marad. Na jó, de akkor mondhatjuk azt szerintem, hogy a, egy jó játékhoz nem, kell, nem kellenek olyan erős hangulati tényezők, amik eladják a játékot. Egy, egy jó játék az jó, jó marad, akkor is ha nincs benne egyáltalán semmilyen hangulat. Ha van, az persze nem rojta. Ha van, az elő lehet, de például a Tétris-es példát hozva, ahogy el is mondtad, a piaci egyszerű szinte csak egy-két hanggal dolgozó Tétris ugyanolyan jó játék, mint, mint az a Tétris, ami köré mondjuk egy Mario brand van fölépítve. És mondhatjuk, igen. És én azt gondolom a Tensionál is, hogy ez egy jó játék, ellenben jó hangulata is volt. Uh -huh. Azt tetszett benne leginkább, azt tette még hangolatosabbá, hogy gyakorlatilag szomorú számok voltak benne a zene. Hmm, meg olyan Ilyes... autentikus japán. Az, az is, az, az persze alapvetően, de pluszban az, hogy a feladatom az volt, hogy menjek és megöljek egy, egy földes urat, aki nem tudom, hány jennel, vagy akár, hogy hívták annak idején, szennek, vagy nem tudom, minek a japán pénzt, kevesebbet fizetett a, a főnöknek, a, a megyeurának, vagy lordjának. Viszont, viszont, tehát tudom, hogy egy rettenetes dologra készülök, és ezt ezt mégis megtetézték azzal a, azzal a, azzal a keserédes latin gitáros, vagy nem tudom milyen zene volt, Igen, ami csodálatos Igen, volt és Igen. jó esése, ami, ami tényleg gyakorlatilag én voltam a télben, az éjszakában jön a halál. És ez, ez jó volt. Ellenben azt mondom, hogy olyanúgy a nappali pályákat is imádtam, ahol nem volt mondjuk ennyire jó a zene. De lehet, hogy mondjuk a játékélmény maradt volna, de lehet, hogy nem kötődnél mondjuk ennyire a játékhoz, nem lettek volna ezek az enyék. Nem csípett volna, hogyha nem lett volna ez a HO az ha nem lett volna csak egy sima, egyszer is, és egyszerű primitív módon megcsinált helyszín, ahol, ahol egyszerűbb lett volna, lehet, hogy játékélmény volna, de maga a ahogy a, a en változtattak rajta annyit. Most nehogy azt mondd én, nem, de, nem Nem, nem, nem, ez az így van, de mondok másik játék példát, a, a Ridge Racer Type-4, azt nem vettem elő annyiszor, mint a a tenchu pedig nagyon szerettem ezt is, viszont abban nem olyan jó a játék. A zene az ilyen New Jazz, meg Lounge, meg hasonlók, imádom a zenéjét, és emellett azt, hogy többnyire ilyen szürkületi, és gyönyörű, alkalnak gyönyörű grafikával készült játék volt, viszont, viszont ebből a fajtából, ugye ez egy drifter jöttek ki az jogjátékok, akár csak a legutóbbi Ridge és emiatt nem vágyom. Arra vágyom csak, hogy letölthessem és talán le is tudtam a, azokat az ennéket tölteni az új játékhoz, vagy berakni alá, de a hangulat miatt csak azért már nem megyek vissza. Na, de pont a Rigészer Type 4. Igen. Na, hát őről beszélnek, és ő az a sorozaton belül, az, amire azt mondják, hogy a, az alfa és az omega abban a sorozatban, tehát hiába jöttek újabbak, lehet, hogy vannak benne, van benne több pálya, meg újabb pályák, és mégis, ha szeretik, többen nem lett így. Pont a zene, meg a, ami, a, ami az egyik a hangulat, amit, amit árasztott. Azt lehet, hogy többen szeretik, persze. Na hát, most az, az egy dolog. Csak kiukadunk az én állás fontosomhoz is. Ami <gül> mi, mi, mi is volt? Most szerintem, hogy fontos, és van, és létezik a hangulat, és ha nem is mérhető annyira, akkor is, is fontos és ez szerintem a játékjálam, hogy ezt nem mondtuk, hogy nem fontos. Na most ott csinál azért én egy kicsit szentségtörést leszek itt az elharzottak ja, ja. után, de én azt a játékot zene nélkül játszottam végig. És <gül> csoda! De, hogy... <gül> Igen, és el kell mondanom, hogy nagyon szeretem a játéknak a zenéjét, és a menüben több százszor meghallgattam, de úgy éreztem végig, hogy a játék az egyáltalán nem rezonál a zenével arra, hogyan én játszok. Szemben mondjuk egy, akkoriban már volt ugye Oddworld, vagy Metal Gear Solid, uh -huh. szemben egy ilyen stílusú zenével, ahol ha épp akció történik a játékban, akkor akciózene szól, ha épp lopakodok, akkor egy csendesebb háttérbe szoruló zene szól, a Tancsóban egyáltalán nem rezonált a játék arra, hogyan játszok szóval. Én, hogy sokkal személyesebbé tegyem magam számára a játékot, kikapcsoltam a zenét. Atya úristen. Azt kell azt tehát, kell tehát én ebben azt szeretném mondani, hogy a hiába volt annak a zenének nagyon jó hangulata, vagy mondjuk ez, hogy hangulata volt annak a zenének? Ebből, látszik. De ebből ne, látszik az, hogy ez szubjektív. De a zenének mindig van hangulata, akire hat. Az, az, az a stíluson. Arra hat, de arra, hogy jól játszik, akkor úgy látszik nálam hatott, mert nálam én az a fajta beállítottságú vagyok, aki, aki valahol ebből a ninjáskodásban kereste, vagy érezte ezt a nem felsőbb rendűség, nevezzük ezt, amikor, amikor úgy érzed, hogy, hogy fölött állsz a, annak a környezetnek, amiből bemész, te vagy. te vagy a halál és nekem passzolt hozzá ez a zelen. De hogyha valaki más, valaki célorientáltan játszotta például, vagy akciós dúsabban, akkor, akkor neki nem. És akkor ebből is látszik, maga az az keresztül is más volt alapvetően. De a... ettől függetlenül mind a ketten szerintem nagyon szerettük azt a játékot. Persze, de én például... A Tencsúban is, meg az ott is vagy olyan játékot találok, hogy, hogy egy megfelelő zenével, egy megfelelő helyszínen leállok és tudok nézelődni. Nem úgy, mint a TV barátunk, aki Assassin's Creed 1-ben az az, az fölmászik az legmagasabb torony oldalára és forgatja a kamerát össze-vissza, megkapaszkodik jobbra-balra. Ő egy csodabogár ilyen szempontból, de én Például nagyon szeretem úgymond megélni, hogyha úgy van, tehát úgy van, hogy pont pontklappal jó a felvétel, jó a helyszín, nagyon jó a képvileg, nagyon jó a színvilág, amit mondjuk esetleg szeretek a játékban, és, és mellette még a zene megszólal, pont úgy el van találva, akkor ez nekem egy ilyen, egy ilyen katarzis lehet egy csúszpont. Nem a játék élményt jelenti, de ez egy olyan élmény, mint amikor tényleg egy, egy, egy olyan zene számot hallasz, amitől livabőrös lesz a karod. Olyan dolgokat állítunk most egymással szemben, amit igazából nem ütköznek. Nem, nem, nem is azt mondom, hogy ütközik, csak azt mondom, hogy ez ebből is látszik, hogy, hogy, hogy, hogy ki hogy keresi az élményt, vagy ki, ta, ki hogy találja meg. Ezt mondom, hogy ez, ez túl, túl szubjektív ahhoz, hogy, hogy ez alapján én azt mondhassam, vagy te azt mondtad, hogy na no ezért az Assassin's az egy, egy mindennél überebb játék, mert hogyha nem érdekel ennyire ez a mászás, meg a jó szözegek, akkor, akkor nem kapom azt, amit te. Vagy ott volt a sor és, és, akkor, és akkor megint az van, hogy jó, vagy sem? Így van, vagy ott van Józsi barátunknak, amikor játszottunk, nem is tudom, valamilyen akciójátékkal. Majd megőrültem, amikor ő játszott, hogy megy, megy előre, és ő halad. Én meg megőrültem attól, hogy nem tudok megállni és körülnézni és megnézni mindent, amit szeretnék. És az emlékszem, amikor az Ákos volt nálam, és én folleut hármaztam. És majd megőrült, és ott volt még valaki, és nézegettek egymást, hogy jó Isten, hogy lehet így játszani. És ez elviselhetetlen, hogy én játszok számukra. Én nekem számomra meg elviselhetetlen lenne az a gondolat, hogy bemegyek egy helyszínre, és nem nézek be az utolsó sarokba is. Szerintem ez egy külön beszélgetős megélni. Persze, mire, ez megint más. Mire, mire neveltek a játékok? Csak annyi, hogy, hogy igen, ez lehet, hogy tényleg valószínűleg a régi rpg ből meg a régi fajta akciójátok volt, amikor még, vagy nem menjünk menj, menj, nagyon vissza Resident Evil 4, amikor emlékszem, hogy a, a Big Cheese előtt a lelövöd lelőd az egyik madárfészkét, és abban, a, abban van az, egy, az egyik kupára megtalálható kis dísz, amit ha berelöksz, akkor fogja a maximálisat érni majd az a, az a kupa, amit el lehet adni. Ilyen apróságok, de ezek így meg, megszoktam. Igen, az így gyerekkori szokás. Most csak arra akartam kitérni, hogy, hogy hány ember annyiféle módon játszik. Mm -hmm. Vagy nem annyi, de sok. Mert igazából ebben rá is tapintasz a lényegre, mert azt, mond, azt mondjuk ki ebben, hogy az egyéni élmények keresése a legfontosabb azért minden játéknál. Ugye a interaktivitás alapvetően arról szól, hogy én úgy döntök, ahogy akarok. Hogyha akarok, akkor megyek előre gyorsan a játékban, ha akarok, akkor megállok nézelődni. Na most az a hangulat, amit mondjuk egy Játékfejlesztő csapat összerak, és mondjuk így rákényszerít a játékosa, az valahol szembe megy ebben, mert azt nekem meg kell tanulni befogadni, és meg kell tanulni egy kicsit úgy, úgy viselkedni, úgy játszani a szerepemet játékosként, hogy ne essen ki ebből az egész elgondolásból. Tehát, hogyha mondjuk teszem azt, én az Anchored-be drékként fél óráig azt csinálom, hogy bebújok egy fedezékbe, és kibújok belőle, mert nekem azt tetszik, akkor abban teljesen tönkretettem azt a játéknak a, a lényegét, mond Drékonnantól kezdve egy ideóta hanem egy Indiana Jones, aki megy előre és aprítja az ellenfelet. Ez komolyan céltudatosan. Na akkor nem neked van kitalálva a játék? Hát én is. Azt annyi van, hogy ez nem, nem is szólhat minden játék mindenkinek. Ezért van az, hogy nem feltudunk kell nekünk kritizálni, vagy lehet kritizálni, csak nem feltudunk kell megítélni azt a közönséget, aki, aki találta meg élet a nagy játéket. Lehet, hogy ő fiatalabban kezdett játszani, ez is egy közhely, de lehet, az hogy ő nem szokta meg, mint hogy én megszoktam a nézelődést, ő nem szokta meg, abba született be, hogy minden Instant mész és lősz és kapod, és, és, és haladsz tovább is én a következő jelenet. Igen, te abba szoktál vele, hogy kihagyod a labirintusban azt a ládát, akkor a főnököt nem fogod tudni megölni, és ezért félsz, hogy, hogy kimarad valami. Hát, hát. azt talán nem fél, és hanem az van, hogy én abból félek, attól tartok ilyenkor, hogy valami olyan érdekességet fedezhetek föl, ami ami szerintem kicsit lök a, a játékélményen. Például Fallout, azt hiszem New Vegas. ott, és amikor kimentem egy, egy ilyen atomkísérleti telepen, megtaláltam egy kis kaibában egy nőnek a jegyzeteit, hogy arról ír, hogy naplószerűen, hogy ő hogy kapta el és látja környéken környék ezeket a gólokat, hogy ezek akik már ilyen, ilyen élő, halott emberek vannak, aki még öntudatánál vannak neki már támad. És hogy, ő, hogy utálja őket, és hogy kezdi ő is elveszteni a haját, hogy hullik ki, és nézi magát a tükörben, és a következő bejegyzések mindig, hogy hát igazából kezd megbarátkozni, gondoltam hogy milyen rossz, és mégis, hogy nem kell a külső alapján ítélni. És itt egy, egy kis szori, és az és akkor az egészet így, úgy nem tudom, nekem az ott azt a környéket úgy tudtam valahova tenni, ez egy nagyon érdekes hogy itt telt ez a nő, és itt az utolsó napét emberként még itt tartottál. Ez nekem ott, azon a ponton így nagyon meglepte az élményt. Nekem hozzá tudott adni. És ha ezt kihagytam volna, akkor ennyivel kevesebb lenne a fola Ez nem a hangulat, hanem hogy lehetőséget kaptál arra, hogy. Hogy egy sztori epozódott Igen, így van. De ez Én viszont élete. magát az élményt, tehát a nem játékmenetben élményt, a konkrét, kompakt játékélményt, vagy élményt, ha lehet így mondani, többet kaptam így a játéktól. De szerintem a lesz koncepciója a falnak. Pont, pont az, hogy nem erőlteti rád az, hogy menj és harcolj gyakorlatilag a fősztori vonalat hajkúrázd állandóan, hanem megkapod ezeket a lehetőségeket. Igen, nagyon egyedi élményekkel van tele a játék. Mindenki valami, valamilyen szinten mindenki magára hangolhatja ezt az egészet, és nem azt az elgondolást kell követni, amit elénk tártak készen. Tehát nem azonan mondjuk elénk gördített piros szönyegen kell végigmenni a játékon, mint ismét visszatérünk hozzá, de mindegy egy Uncharted ben hanem sok Kis piros van, és ezek úgy keresztezik egymást, ahogy a nép mi elfordulunk. Ilyenkor rossz szerintem az, és mostanában már X sandbox játék végigjátszás, Sőtán kezdem érezni, hogy, hogy ezeket meg kellem tanulni, ezekkel játszani, és uh, például pont az Arkham city játszottam, és, és ott éreztem azt, hogy nem szabad... Uh, arra gondolom, hogy hogy van felepít ez a játék, nem arra kell gondolom, hogy hogy cselekednék. Amikor épp egy olyan sztóriálem volt, úgy éreztem, hogy a nem tudom kimondani a nevét, Zesz nevű telefonálós, őrült őrült most már meg fogja ölni a túlszait amúgy valószínűleg nem történt volna meg addig, amíg nem megyek oda, hogy megpróbálkozik vele. Úgy voltam valam, hogy szépen kihagyok minden egyes egyszerű utcai bűnesetet, és megyek meg az a legfontosabb viszont amikor egy másik játék gyakorlatilag kötelező feladatként teszi elém azokat az utcai feladatokat, hogy a bandákat tisztítsam meg az egyes kerületekből, például ezon a infamous akkor ott az már tényleg kiábrándító, hogy, hogy megint egy kamiont szét kell ütnöm, megint a csukkásokat le kell vernem, Itt viszont viszont szabadnak éreztem magam, és döntésképesnek. Szerintem, hogy valóban meg kell tanulni, játsz. nekem ez a, az örök problémám a, a Grand Theft Autóval is, meg attól, hogy nem érzem magam, énnek annyira sem a autókat a témaválasztás miatt, meg a Red Dead Redemptionnal is. A Red Dead Redemptionban két be, másodszor a törbben nemrég van a bicskám. Az a probléma, hogy egyszerűen nem tudok vele játszani, nem tudom magamnak kiadagolni a feladatokat, vagy elkezdek nagyon rámenni, hogy elkezdek vadászgatni, és megunom az egész keresgélést, vagy, a, vagy nem olyan feladatokat kapok, vagy küldetéseket kapok, amit, amit úgy érzem, hogy na, az most odaköt, hogy akkor én most szeretném a story folytatni valahogy nem, nem érzem magaménak, és valahogy mindig kiesk abból, és akkor ott ott hogy most megint lovagoljak át a a be 7 és fél percen keresztül, mert közben úgy úgyis lesz kétfajta random küldetés, amiből hogy jaj, mentsen meg ezt, meg át akarnak verni, hogy gyere már segítsenek, és a lóról, ez már 10 óra után nem, nem vonz, és az összes sandboxba itt törik bele a bicskám. az egyetlen sandbox, amit nem fejeztem be, de és iraztam, az Infamous 2 egyébként. Nem volt elég jó a rendet, hogy nem semben a hangulat akkor. De. De. De. Csak az nem tudja fenntartani annyira magát a játékélmény varázsát. A szendbox az visszatérve, azért én egy kicsit ebben ellenkeznék. Szerintem nem játszani kell, megtanulni velük, hanem ez a rossz felfogás onnan ered, hogy általában véve egy ilyen lineárisabb, mozisabb játék belekényszerít minket szerepekben, szerepjáték, szerepjátszásra. És amikor az ember szembe kerül egy sokkal nyitottabb játékkal, ahol hozzuk ide példának a follow ahol megyek, ha merre akarok, azt csinálok, amit akarok, idézőjelben, de azért elég nagy a szabadságom, akkor ott kiesik a játék ebből a gondolatvilágból, hogy neki egy szerepet el kell játszani, és hirtelen nem tud velem mit kezdeni. És ő azért akarja rárőltetni a, arra a játékra, és azokat a bevett játékos szokásait, amiket amúgy ott nem kéne eljátszania, mert ebbe bele szoktatták már máshol. Tehát én pont a fordítottát gondolom, hogy a sandbox-al nem kell megtanulni játszani, megtanulni játszani a AAA vagy szerű játékokkal kell, Amen. ahol el kell játszani egy szerepkörténet. Ott, ott érzem azt, hogy meg kell tanulnom, egy szerepet eljátszani. Egy Call of duty én vagyok az amerikai kommandós, aki leosztja az igazságot a terősták fejére. De egy fallouttal igazából az egy saját élmény, ott én magam lehetek, amennyire ez a játék megengedi, de sokkal jobban megengedi, mint a Call of Duty. És igen, nagyon furcsa, amikor az ember szembe találkozik ebbe elsőre, hogy neki nem kell semmilyen szerepet eljátszani, hanem Játszania kell. Hanem igen, játszania kell, és egy, egy kicsit élnie ki is kell abban a játékban. Tehát úgy kell létezni, ahogy, ahogy ő létezne. Nem, nem kell megpróbálni kitalálni, hogy a fejlesztők mire gondoltak, hogy ő mit csinál. Nekem már lehet, hogy visszajeresül a sandbox, amikor már annyi minden feladatot állítanak elét, hogy már nem tudok belőle mit válogatni. És próbálok akkor, próbálom kiadagolni magamnak, hogy na most egy fő és akkor most elmegyek, ezt megnézem, azt megnézem, azt megnézem. Azt megnézem és akkor viszont kiesek belőle. Én már nem csinálom ezt, ezt csináltam régen, de most már rájöttem arra, hogy élvezni próbálom, csak ha az a játék, akkor nem tudom. Na de most ö, szerintem egy fontos téma itt a sandboxnál, hogy azért ugye mondjuk el, hogy van ezeknek a játékoknak hangulata annak ellenére, hogy nagyon egyéni az élményük. Van, persze. De Tehát ö, nem zárja ki igazából a jó a jó hangulatot, annak ellenére sem, hogy teljesen magára tudja hangolni a játékos azt. Mert a Tetrisznél ugye azt érezhettük a példában, hogy van egy jó játékunk, ez azért nehéz hangulatot passzintani, de azért ez nem teljesen így van. Na de, Grand Theft Auto sorozat, nem az róla akarok beszélni, hanem úgy általában sok ember általa megítélt dolog, hogy a, a, a Vice City az egyik legjobb rész és a legtöbbeknek azért, mert hogy ezt a, a sephe és 80-as évek e, zenei világa, képi világa stílus próbáltak kicsit erőltetni és hogy sokaknak az baratták, hogy megy éjszaka, neonfények azok a fajta mywise nem megy a háttérben, és akkor ott mész, esik az eső, csajszikot ott mászkálnak ott a, a tengerparton, és sokoknak ez maradt meg, hogy az a hangulat, mert annak volt a legjobb hangulat, és azért volt a legjobb GTA. Igen, azt szerintem én a White City tesztekben olvastam talán először, hogy milyen csodás a nap lemente, és azóta is az összes sandbox játék tesztjében kötelezően meg van említve, hogy igen, ennek az aktuális játéknak van a legcsodálatosabb naplementéje, amit valaha a videojátékos látott. De ez nem az atmoszféra része, a hangulat része. Nem a játék, hanem a kompakt élmény része. Én értem, hogy oda akarunk kiukadni a játékmenethez, a játék élvezhetőséghez, ez nem tesz hozzá. De az, hogy te jobban szerethesz kedvel, és te jobban kötődj hozzá, nem tudom, mennyire fontos ez. De mindenképpen fontos ebben egyetértek. Persze. Mivel akartunk kiukadni? Igazából, igen. Hogy nem teszi rosszabbá sőt, jobban kötődünk hozzá a hangulat, jó hangulat által, azonban igazán jóvá nem ezt teszi a játékot. Nem. Ez, ezzel az egyetértek. Eszembe jutott egy dolog, ami nagyon erős hangulatban, és ez a Shadow of the Colossus. Erről mit gondoltok? Én nem szerettem annyira mint az ikót, mert mind a kettő nagyon hangulatos volt, de, de gyakorlatilag tiszta célok voltak a saját a kolosszus legtöbb részében megkeresni az óriáson a fénylő pontot, beleszúrni háromszor, megnető következőre. De az odajutás is élmény volt azért, nem? Mert egy utazás ah, volt. Az borzasztó volt. Ne, komolyan. igen. Igazából csak azért kérdeztem ezt, mert szerintem az emberek többsége ezt a játékot pontosan azért szereti, mert annyira erős hangulati tényező az a uh -huh kihalt világ benne, amiben tényleg csak egy-két gyík vagy sas repked, hogy a amellett nem tud az ember elmenni. Ezzel szemben amikor valóban játszani kell benne mondjuk a harcokkal, alatt, ott meg tényleg csak arról szól a játék, hogy rájöjjünk annak a bosznak a mechanikájára és utána GPS-en megoldjuk. Tehát az egy feladvány számunkra. De onnantól kezdve, hogy megfejtettük a feladványt, nem igényel nagyobb tudást annál. Tehát nem kell sokkal ügyesebbnek lennünk hozzá. Nekem például a koloszusról mindig csak az üteszem, hogy a kedvenc főellenységem az a modára vízfalatunkkor rá kellett ugrani a szárnyára. Azt én Akárhányszor elővettük a játékot, nekem mindig az utána azt, mert az valami olyan, nem tudom, nekem az olyan varázsatos volt, hogy messziről elindul, meglövöd nyíllal és elindul. Ne, nekem csak ezek, ez jut róla eszembe, hogy imádtam a, az atmoszféráját, ami, ami, ami járt az egész játékból. Az a, az a szomorú kihalt, hogy sűvít a, a szélnél, hogy a srácon mozog a ruha, a, a kis gyíkok, a, ahogy éltek ott magukban igazából a kolosszusok. Na csak, ez jó? csak akkor igazából az a kérdésem, hogy erre tudjuk azt mondani, hogy ez a játék megmenekült a hangulata által. Mert ő, ugye, ahogy mondtuk, mint játék, annyira sok játékmenetet nem tartalmaz, hogy az indokolna azt, hogy mondjuk klasszikusként kelljen őt emlegetnünk. Nem tudom, hogy hogy válaszoljak erre, mert, mert úgy azt mondom, hogy számomra nem menekült meg, mert egyszer végig játszottam és, és azóta, hogy emlékeztem rá, hogy de jó volt, de nem kívántam többet játszani vele. Én meg azt mondom, hogy túlerősz a megmenekülés. Szerintem ez, ez egy, ezzel együtt lett a akkora... Játék, anélkül nem. Ez, ez volt az alapvető koncepció. Nagyon minimalista az irányítás, a kezelhetőség. Ez, ez volt a koncepció része. Ugyanis, mint az Anchored-ban, a kevesebb-több, hogy fókuszálva legyen arra. Ez most nagyon hasonlat olyan szempont, hogy nyilván hogy itt szabadabb a terep több mint, úgymond nagyobb távokat kell megtenni, és nem olyan fókuszált az élmény, de ugyanazt a szolgálta, hogy azt a megéld, úgymond a környezetedöt. Szerintem akkor lezárhatjuk ezt azzal, de hát egyetértünk abban, hogy a hangulat az nagyon élvezetessé, tud tenni egy ilyen szoftvert, vagy terméket, játékot, de magában nem ezt teszi igazi klasszikussá, örökérvényűvé. Hát én csak az eredeti felvetésemet szeretném megint elmondani, hogy... Szerintem egy játék megítélésében nem kell, hogy ennyire komoly hangsúlyt kapjon, mint általában szokott kapni. Mert ez vezeti teljesen félre az embereket, hogy a hangulat mesdjére átlépnek, mondjuk így, és onnantól kezdve nem is akarnak mozzani onnan, és olyan kielentéseket tesznek, hogy ez egy nagyon jó játék, és amikor ez az élmény megszűnik sokkal később. Akkor pedig mind aki felbukik a víz ahol hosszú idő után, úgy viselkednek az emberek, hogy nem is tudják, hogy mi tetszett nekik annyira van a játékban, annak egy éve, két éve, tíz éve. Na hát a magam részben még az az áram, hogy szerintem meg minden jó játék ismerve az, hogy valamilyen szinten egy nagyon-nagyon erős atmoszférával rendelkezik. Nem tud minden játékot megmenteni a hangulati tényező, és szerintem fontos, hogy a hangulati tényező mellett meglegyen a játékélmény, legalább azon a szinten, ami, ami arra sarkal, hogy az ember vissza-vissza hozzá, és tényleg élvezze magát a játékot, ne csak azokat a hangulati csúcspontokat, ami, amik úgy időnként felfelmerülnek a játékban. ma fett az időnkbe, köszönjük, hogy meghallgattátok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.